وأبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا مسلمين والحمد لله الذي جعلنا من اتباع السيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وعظم وانعم واكرم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت ونعمت وشرفت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون صدق الله العظيم ان الضروري بثيمتار فرات جميعاش الله جل جلاله نماذني الجمعه كابونه بافره gjith muslimanve donen namosoft Allah جل جلاله prej ksa i fa ateci se dim ne mtek nga diturit tona ata gjona xhi kemi harru Sob na inshallah do të bëna, insha Allah, hapim një tim apo do të hapim një dritare ti deturie dhë, në radh e kemi dëshirën si hapja e kësaj deturie të jetë për ne e kapshme me vullnet të madh i Allahu xhallaluhu tham ndehmon fjalën e yon të jetë e shtëruar ashtu si të jetë sa më e kapshme për dërguesin që është në xhami i ndëroruar i xhamat Kemi rasin dhe këtë ditë gjumatë sëtë si kur gjithë gjumatë qera përshka këtë vlerave të mëdha të orve të kësa i ditët të madhe në islam të ingrejmë durt për pjetë të themi Allahu Gjellë Gjellë Uhume sinceritetin më të lartë o zëtë duke fillu për e farzëve gjërave që janë vagjib sunneteve ative gjënave zbukuruse të dashura për islamin që dhe projmë në ta dhe në ta me ta kënaqemi, si smiru në gjepin e vetë o zëtë kabullë banajkeve. Dritarja të cilën dhe të hapim nësët, emni në ka si pas ne bazat e civilizimit islam. Kër folim për fjallën civilizim, ne në nënvizojmë punën tonë më një herë, me qëllim të qartë të dalojmë dhe gjahë, që ashtë islamë e prea saj që nuk ashtë islamë. Mu para që kak, ba unë hapu një themi, civilizimi islamë. Edhe themi, edhe atë që e thojnë me mbrojnë me argumentet të paluhashme, e mbrojnë me argumentet të patunduna, se një në botë egziston vetëm një civilizim. Aje kohem një civilizimi islam, e tjerat civilizime mundën me qenë vetëm të njërosura prengjira me tonat e bukura te cilat ngjyra ne ket toki pruni Allahu jalla jalaluhu me rahine te tizbritur qart Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ne Kur'anin famlar te tij i shpjegoi qart dhe bukur mësuesi i njerdisi alaihi salatu wassalam rasulullah alaihi salatu wassalam in deruar i xhamat shum me njerz per fat edhe te shkolluar edhe jo te shkolluar Nuk e din definicionin e fjallës civilizim Ose i kanë vu definicionin fjallës civilizim Asaj që islami i sot s'ka i civilizimi Asa, Asaj që islami i sot mundët me qenë një flet e përmës të civilizimit e jo më tepër edhe ajo përme ka në gjyrën islame, qka është original është Allah u zhëllë në gjeralu u zhëllë në shanu, ose është e falsifikuar mirë edhe në gjyrosër me në gjyratë originalit këto qeshtje, unë i spjegoj me një shembul edhe më të fjeshtë të kjo shumë e njerëz në bot shumë popu i në bot neve ne thot janë duke në shi qeshtje qka janë të lidhuna me civilizimin e unë i spjegoj fjeshtë, po në i vjedhin do shta darë d Jo, ato janë tonat. Ato gardha janë tonat. Për shkak se napo i njohin, për shkak ngapo i njohim se i kemi ujit në na ato. Napo i njohim se na i kemi kin ato. Napo i njohim se na i kemi i kemi limun, na i kemi rrit, na i kemi ujit ato. Ato janë faktikisht burim nga ne. Ato janë faktikisht madein na. Ato janë prodhimi jon i ndëruar i Xhebot. Për këtë, derin mradi dheri në etër, dheri në motë, dheri të kryetë kjo botë kejtë, kemi mundësi njëzë dhe me vafru argumente, se të civilizim do me thanë fjallat civilizim do me thanë islam. Fjallat civilizim do me thanë zbatimi i asaj që erë nga Allahu gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shanu. Ai që pati fatë me, me, me zbatu me dalë, me fushën e zbatimit me atëj që Allahu i zbriti Muhammed Mustafa's ai ashte civilizuar të cilët mundën me gjën zanos të qjerë të qjerë mundën me gjën zanos në bankën islame për të civilizuar s'ka mërdhje na kemi gjen baza e civilizimit yemi tash prap edhe nga ne do të del prap ajo që po bota dhe popujt po, po vujin për të sot mirë po për fat keq ne jemi tash më në rrezik shumë shok Në jemi tash me një gjumë pajastik të rëzik shumë Në edhe jemi të haqë për unë edhe jemi të fletë Në jemi edhe në arën tonë edhe jemi në gjumë Në jemi edhe në fabrikë të punu të machina edhe jemi në gjumë Në jemi edhe në kursit gjamiës edhe jemi në gjumë Në edhe në mihrabi në gjamiës edhe në mihrabi Në gjitha visët e fush me prime dhe jemi në gjumë Inderuar i gjëmësë Për çështjen e civilizimit sa i përket anës e ekonomisë islame, un po e jap një shemb katuni shumë të thjeshtë. Ku jemi? Jo tjetër. Ku jemi me vet dijes e Hoxhës i thonë Xhamatiun, kjo s'ka te me ajoti. Onës ekonomisë. Etas ti fjalën e ekonomisë të as vogël aq shumë e po ja ngjeth emrin ekonomia katundit. As po ja ngjeth emrin. Një fshat si Slupçani i ka një disa qindra hektar tokë. Edhe arat i kanë metë jo matë mloja Jo matë mloja se tabla në të cilë një bjen nusja shishet e qajt me pi qaj Aqë Do me thonë Me hek një grua e më shalakin e bashme E mlon një arë të në Ama njeri jun Në arë një njeri cilit din faktikis Bazat e ekonominës islam e prej temelit edhe me thonë Ju pali një tokë shumë të bukur këtu Po e pa një tokën e voglë, dhatë kanë shibon ka la balët, për e mbëlejshin me shpia e këni gabim, e me ju qukë poklit me ju thonë, aj, aj, sa hojë, ati i zonë besë, mu nuk më zonë besë, unë jam hojë, më për mu e dina për dhe si me oste mumin që rajonës pralojnë prej nare, me ju thonë, aj, ju, duni me emluke tokë me najlonë, e me e bo me dina i lona qifë si që bojnë bota moderne një muja për dijal ma shëngjezi qesin bostarin me shin pazar e qesin pospesin me shin pazar faktikis me me disin e verës parat e motmotit i shtin gjep ato juve ju konvenon se jeni në vendin mad bukur prej viseve që se ka kushi që ta shkjo u krymo shka asht përgjidja për shatarit tër i sili me ndonë sa ato hat aja sh në gjumin e vdekjes ajo përgjidja ati janë sot po për edhim, po, po, po të shkelin. Do me thonë, na hala jemi në qatë zhum, që njeri u njëri nga le, dhe në nëjloni nërë, qëtri e shkel. Ki qëtri shka po e shkel, nuk e dim, dhe i ka shkel fënive të ati njerit në qaf ki nuk për din se e ka urzu lamin e vatën dhe e ka vu kohëm në qafë, po dërën me mëmid. Kushe mëmid vlahën e ka mëmid vatën, kushe ka mëmid vlahën e ka mëmid foklin, min eqli dhalika, katabna ala bëni Israëil, fa Allahu gjëllë në zëllë alë kurani kerimoni, sajë bëni Israëilit qartë, men katelë nëfsen, fa ka enëma katelën nase gjemiha. A i që mbyt njeri, ka mbyt njerëzirë, o dhe në ahja, fa ka nëmë, ahja nëse gjemiha, a i që kontriboj për ngritje, a i që kontriboj për ngritje në civilizimit një popullet, fa Allah në kurani kërim, a i ngritit tanë botëm. A i ngritit tanë botëm. Edhe i vi vim me falim gjumon edhe mas gjumon e bajim sa e rame i zonë arat me gardë, i zonë arat me gardë, prej vlaut, edhe kemi dëshirë me që e në të civilizuar, kemi dëshirë me që e në të marsuar, po are si nojmë garë se vlau nuk ka inësaf, a i nojmë are s'garë se e din që nësë kemi inësaf, edhe barabar me këta në shkon shahadetit spyr, barabar me këta në shkon hajërimit spyr, barabar me këta kuvendohet, barabar me këta votohet, barabar me këta dalohet njëri unë nga qetri, e kejt prej kejt e frigohën këtë bot e kjo është shfarë civilizimja kjo nuk ishte në kohën e civilizimit islam a i civilizimit islam sa ka zgad nëse ki dëshirë me dit mos mendo mos haro se kejt garniture në njerëzve në mesin e njerëzijës që dojnë me i vum shalakun hanaras edhe kulturës edhe civilizimit islam 1500 vite 15 shekwe i meral edhe mendojnë ato Se ajo fejë që na kemi udheq me ta një 1500 vetë, i patë fajët për halët e tona shti. Jo, ajo fejë që i kem në në te dhe jemi në te, ajo si patë fajët për mos civilizimin e tashëm. Po i patë fajët largimi i muslimanve nga burimi. Si mësërish si mës me pi ujtë e kroni, pi në fund ku derë dhe ta gjë ti më shkojsh të burimi uj me pi pin atje ku e trubloj lopë të katunit i nderuar i gjemot pin atje në fun ujt trubull e në thek e dëshir me dit shka duhet me ba për me shku të erë të burimi që të pim ujt e fraskët atje ku del tha, tha, tha, tha, tha kjo fe e dashër me një fjali shumë të shkurt po shumë të qarë tha lëni jas loha ahiru hadhihil ummeti Illa bima faluhat bihi e uveluha Ki fundi i këti populli Ki fundi i këti umetit Së mundët me u përmirësu në nërishë Përveç se në përmjet rrugës që janë përmirësu Me të atë parte atë i populli Së mundët në nërishë Ska rrugë dalje qëtër Kërkoni në vrot përmirësim Kërkoni, me dë vërtet kërkoni përmirësim Jeni të humbërë Keni me qenë të humbërë fakti se keni me qenë të humbër ashtë sa ato janë të humbër ato janë të humbër në ahlakijatët e zezat ative ato janë të humbër në sjeljet negative, sjeljet të cilët javë kanë pru fiken shocërorën prak e të jesh shocërorisht në anën shocërorën e në anën sosialën në, ah, në anën e moralën të jesh i fikt ma pasunia dujohët nuk duhet edhe me ta pru në bërë i nëma Umemul akhlaku ma bakjet In humu zahebet akhlakuhum zahebu Gë thonë popël isojnë dheri sa ka moral Popël isojnë edhe popël që egziston isojnë dheri sa ka moral Ashkojnë morali prej ati popël i kashkua i popël me ta In humu zahebet akhlakuhum zahebu Ashkojnë morali kashkua i, i popël me ta Kush është morali popëlit Kush është baza e morali popëlit Kusht do të përtajson moralin ma të lartë për nërgjën e civilizimit një popullit? Ata që janë të ri, edhe atë sa ma të ri. Nëse moralin nga ato ka dalë, a i popull, armatura ati i populli ashtremu. Ajo shtil, ajo popullet që le ka e një shtil, armatura ati ashtremu. Ata i shtilë që ju ka ashtremu armatura, pritët me rajo vetë e ndërte sa mbitën e në nga të nërtes popullit që jeton në te, ku shifat fajët? Ku shifat i fajët? Hala ka bingjet e thala në kokën e këti popullit ton, se në po mëstishmi musliman në patëm me shku largë, a ke dëshirë me ditë po mëstishë musliman ku ke pas me shku? Po unë të tregoj në endën e Allahut, po mëstishë musliman ke pas me shku në gjëhendem. A tje ke pas me shku? Si, mus, si kur mësë kishe qenë musliman, ke pasë me shku në gjahendëm. Para gjahenemit ka ndë zënë ati, ata ja, për e dhima, jo më për dhjetë. Para gjahenemit ku kimi pasë me shku. Po mësë tishe musliman i kuranizuar, edhe i sunatizuar mirë, ke pasë me qenë një musliman shfare i. Qa një ke pasë me shku? Tu të të lau prej ti edhe ti tu të, të shprej ati. Qa një ke pasë me shku? Qa tjë ku je? E ku je praj? i je bisht i leonis etjerat janë kokë djerat janë kokë vetëm në të nxjerosurit dhenjira ve islamë janë boh kokë et tash ti po shqijan për imanësh po mendon se fitoret e tua janë të varur për kokën e huaj kjo po mendon Ajo që je ka e njën fitore dhe du është ti të angazhojsh, bile, jetu me ndu se je i angazhuar, as farës jetë e pasës je kur kun, as me gjtë angazhimeve s'kehi. As që ke ka grebulë breb, këtë me rafshu le në angazhimit, po për po, duket. A ke argumenta po? Njoni për qanë për shmiju në vetë, që ra kur banë në dorën e të huajit, A ti pa i bjenë që atë qiftelijës dhe sharkijës 24 orë mërë nda vitës Unë s'pët kuptoj ma ku i kement Unë s'pët kuptoj se që kush je ma 24 orë telë një qiftelijës ndorë feja i ka fejet Po mështishin kënë hëgjalarët Po mështish të kënë minorja Po mështish të kënë e zoni Këto nuk pënalon me hërte para E ku i ke librët E ku e ke bibliotekën të shpija pata qef me të pa, e ku i ke orët për i gje derin sot që ke lezu në tasa orë ke lezu, e onë nuk për të shofë se ti parvatës me dhe të orë lezim mrenda 24 orëve, e pas ta e gjete a gjese hojalar s'pullon mas e feja s'pulle mas. A ke e dëshirë me dit normën e islamit për civilizimin e popullit? Po, ato janë digjana me rëndësi. Atëra në digjona shumë të nëra, të pa me një anush, me njënja prejative, duështë të jeshë dhe sahibu a khlak, duështë të kështilë në mirë, e dita duështë të jeshë i ditur. Duështë jetë i ditur. Se këtë botë e mëndërton, këtë botë në theke e për qëllim, e mëndërton dituria dhe sjelja mirë. Allahun kurani kërim sa, jërfajnë lahu lëdhina amenu minkum, wa lëdhina utu l'ilma, dhe Ingrit Allahu Jalla Jalalu Bekimtaret teditur, nëse janë të ditur. Nëse janë të ditur i ngrit me grada lart prej xerve, me grada të ndërtimit të kësaj bote inshallah, me ngra me grada të cevapove për vërrin e mas vërrrit inshallah, me grada në xhennet prej xerve, se la xheneti me grada inshallah, në çdo pikfamje mediturie i ngrit Në gjdo pikpabje Në gjdo aspekt je ingritur Allahu Gjellë Gjellarë nuk lipi për e ti e kryp Po lipi dituri A i lipi të të Nëse do në me qenë ingritur Nëse flatë për fjallën civilizim Eta ashti Kënd e konsiderun bashkohort e tonë civilizim E konsiderun civilizim vdeshjen e femnës E konsiderun minifunin civilizim e konsiderun ngritjen e kostimi të femnës për pjehë civilizim, e konsiderun unjen e qafës e je lekit të femnës të poshë civilizim, e konsiderun misim, organizimin e misit civilizim, e konsiderun kongën e gjveshur civilizim, e konsiderun kongën patriotike në të të të të në kongën ka ma shumë mision e pak patriotizm, civilizim e kejtë këto inderuar i gjemot, Shka në të përbashkët, shka të bëjnë me civilizimin asnë një gërë. Shka në të bëjnë me civilizimin asnë një gërë. Shka në të përbashkët me civilizimin fare. Shka nështë civilizim pra? Kushka kush me civilizimin të përbashkët, besimi i felë, në Allahun gjëlle gjelalu vë gjëlle shanu, dashuria ti në te, dashuria në Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, edhe praktikimi i sënëtit ati prej në të mëdojave ndërin më të imë tëmë për shkak se sënëtit i Muhammed Mustafa s.a.s. për të korë njëri një fitore duhet me qeni praktikuar prej nëdojave dhe dhugleve Amar ibnil Khattabi r.a. khalifja i Muhammed Mustafa s.a.s. i diti a i qi bota mund doko së po shëfa si burash a i një herë me një vend si shtreguam në herët, me shokën e vetë uli kokën, me shokën e tito esu nane dhe uli kokën, hesit disa apa kokë ulen edhe ngritë për pjesë, e pyti shonë që i tha kjo, qka kja qka kjo lëvizit, dhe pse ule kështu, sa këtu ka qenë një përmë, në këtë dëndë sa ka qenë një përmë, kam kalune dhe inderuar i këtu pari, Edhe kaluam ndër pemë, ajo u li kokën e uli e uliava un. E tash pemë, tash po un be uli kokën, se ajat herën merkat pemë uli kokën. Komandanti i ushtrisë suprem, komandanti suprem i ushtrisë islame i dërguar prej Zotërit tonë nderuar Sallallahu Alejhi Wasallam, Khalid ibn al-Walid Radiyallahu Taala Anhu. Ai nhara E hetoj se lufta ati nuk heti mirë para, i pyti shokët e ti mos kanon farës pa falë, doli se jo, i pyti mos kanon sunet pa praktiku, doli se jo, ajo kapele ati kishra me një vend, a në kime në fundin e kapele, s'kishte një kime nga flokët e mësusit njërzis, kishte dëshirë atet a ketë me veti, ajo i kishë mungua ditë, simbolizaj qartë lenjen e sunetit Muhammed Mustafa, sallallahu alai, sallallahu alai, sallallahu alai, sallallahu alai, in der rualijemot kush lip fitore kush lip fitore na emna tier vajna nallahu kush lip fitore n jet ndje na emna jasht na emna muhammed mustafa sughati tati kush lip n fitoren e suaza tjera te cilat sodi parashtron nje popullit kjo fitore ka emnin humbje qis ne fillim اكايم لينهم يا تشيز لفيلم اون لارغومنتاي ما حديثت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كتب في تراته ورا يوناي اسلام اكان بسم الله الرحمن الرحيم فيلم فرجيجاشيو سكان بسم الله الرحمن الرحيم كافون اي عمل لم يبتدا فيه ببسمله الرحمن الرحيم فهو ابتر سيتلا فون اتقلا فيلن بابسميله في اش اكرير تشش ن فيلم a shë rënuar qishë në fillim, a shë në posër qishë në fillim, sa inderuar i Muhammed Mustafa, sallallahu alësallam. Nëse diur shtrit akohën dë gjomirë, nëse diur shtrit akohën në këtë botë, pa besim të di atar më të citujnë. Registrejë, mele me vetë, e di që s'kej lapsë, e di që jemë su marë në gjamisin kësi të kashtë, E, e di që i e mësu në gjami kujton se këtu janë lefër asadit mirafshu e di që i s'kej laps me veti e di që i s'ban blok me veti e di që i e mësu me mor lir e di që i e mësu me një dhe me lonë që ati registroj e pra në mënë si t'keshe me veti di u shtri si t'akohen të pabesushme armë të fitoj a i që i ka armë a i fitoj nëse di u shtri t'akohen një një një me armë që ta me Allahun Ushtria Allahut fiton Ushtria Allahut fiton Se ato kër janë të Allahut nuk janë vetëm gjumon të Allahut Ato kër janë të Allahut janë gjumon Janë jashtë ta gjumatë ta lautë. Kur ta venë një qajnë janë ta lautë. Kur ta prishtin një qajnë janë ta lautë. Kur ta japin qikën e japin për Allah. Kur ta lipin nusën e lipin për Allah. Në arën e vetë janë ta lautë. Meshen kur ta livrojnë janë ta lautë. Rrugun kur ta ngushtojnë janë shejtonit. Arën kur tja vedhen janë dreqit. Në rasë, në gjitha i etën e ative, janë ta lautë gjelë në zelalu e aysan kur anë pra. O la ynçur an Allah men ynçure unç an de hmoj atecim de mon mu un an de hmoj atecim an de ateci, mon fel mu mosif andr mosif andr çut mshela e kronin an andrave hape e kronin an evrtetës o djali ri hape e kronin an evrtetës an mosçi ço programet huja Se programët e huja të shëndrojnë në njeri të huaj E ti nuk e e tonë se të kanë shëndrojnë të huajin Fa Allahur Kurani Kerim Ja juhe lëzhin e amënu O besimtar Istëgjibu në Allah al Fa pranone sërën e Allahu Jelle Jelaluhu Walër Rasul Pranone sërën e praktikimin e sunnët e aplikone Sunnët e në Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam i dhe daakum li ma ju hjikum kur t'ju dhejre kjo fe juve me ju nxalë e nxalim kanë sonë këtu ulemot e ka për qëllim Allahu gjellë gjelalu të civilizimin islam me ju nxalën këtë bot me ju ardhë era njeri me ju ardhë era popull me qenë të ngritur me sundu me u dheq me ju pas fjala pesh me ju fald me ju pas fjala dhe dhe pra dhe puna pesh e ke një varë e keni varë vlerësimin e peshës se juaj në kanarin e huj punët edhe dhe, dhe, dhe primët tuaj ja apo javë motin qërë edhe po i pritni me avqunë në adresë në zarë fitore po i pritni me avqunë fitore në faksë se javë kanë bërgjë qërë ta po javë kanë bërgjë ju me sleta ato me avqunë fitore në faksë indëruar i ri o ti muslimën Atë ka ndodhë dhe një harë me zhju me nxësi arajote e punume. Atë ka ndodhë dhe një harë me zhju t'i e më nxësi jëtë e gruni jëtë i kërëm i futën sasë e i bom milë, e i bom buke i shtru në sofer. Këta gjona nuk ndodhin këtë botë përshka kësë sunneti e Allahu qëllë Zhele dhelelu në këtë botë ashtë që këta gjona mësë ndodhin. E mu parate mësë ndodhin se Dora jo të duhet t'i banë ato. Dora jo të duhet t'i pregadit ato. Ashë sunneti Allahu, ashë sunneti kryusit, në përmet fëqive që dha Allahu njeriut. E ato janë shumë pjesore për ka fëqia. Allahu gjëllë gjëllalu vë gjëllë shenu, në thaneve që disa punë duhet t'i banë ju. Tha so, vë tilke lë e jamu në davilu abejnë nësë, Onë nësjeli borshtin e ratullimeve të ditëve në këtë botë, e qdo diti ka pun të veta, me të silën ti duash të mirësh o njëri. Qdo diti ka pun të veta, vaj e dhe gzimin këtë botë, Allahot janë sanë kurani kërim, wa ho e ledhi adhaka wa abka, tha unë e jam a ishka të baj me qërë, zdo li harë. Ta hua abka, unë e jama i shka të bajnë me qajtë dë njëherë. Të dhijat janë cilë fitë mijatë, kja dhe primi jemë, këto janë përste kësa i bote. Apo dhënë veç me të keshma, e këto të dhijat kënë kurani të rinë. Dë njëherë dhënë, dë njëherë të banë Allahu me qesh, pa e sa, ua hua, ua hua lëdhi abdhaka ma abka, edhe të banë me qesh njëherë, edhe të banë me qajt njëherë. Apo dhënë veç me qesh Ti apo shafsh ka po banket bot. Në zyfatën më të dashur kur po shkon, pak baklav, edhe pak pastë djeks. Të diet, me një sofër, aty as dënyojë aj këtkë faktikisht po ngjon po. Pra. Edhe pak tiliash, edhe pak pastë djeks. Edhe preitam në pak, edhe tre djell të pak. Ati ka pak krem, por ka edhe pak sheqer. Ati ka pak ujë, por ka edhe një xhitje me vit. Ati këngonat janë në sofër e këtu është dote ajote pra që ka donë prej tje e majzë bromi më spëdonë me thonë helbet si atë që për e pritin fitore në zarf me avqu më spëdonë ti me thonë helbet në zja fatin që ishe i, i grishun e mirë që më kanë pru këtu në sofën regull pëse së për ma japin me lukë ngoj pra dhe me thonë i zëti shpijës du të më uqu tash edhe me morat fegjele edhe me thonë shtriju Eme ushtriti, e me hap gojen mirë, ai më mor luginën e flijavë, edhe me ta vush barkin me cull, se të ka therrë duhet me zonë, ai duhet me zonë ka burg. Mund dogo që ti po han me dorën tonë. Mund dogo që ti po e zgat dorën, edhe po han në shawë, po han me eps, po han me marak, e kush më shumë e kush më pak. A këto këk këtu po i banovë, po i din, për i vash, a, a gje, a po i merr vesh. A çetëntë movën aje, ata po flit me ta çun letrë apo. Anënderuar anë qëpë andra e këndo këngë këndo këngë këndo satë mujshë vetëm këndo Allah u gëllë në gjelalu u gëllë në gjelalu për të shafë të qa ma shpine edhe për të shafë të qa ma shpine ka quë u për nga mërë ka quë u libra ka quë u lëma me u kanë dhu popojve edhe njërë vësës nuk është dhe njërë qishë po me ndëmi është ndrishe e qëka të bojnë pra do të ndrojshë vet Duhë është të ndrojnë shmet veti unë vetë Ka thonë në Kurani këri Inna Allaha La ju gajiru ma bi qawmin Hatta ju gajiru ma bi enfusihim Gjendje në juaj nuk e ndronë Allahu gjëlle gjelalu Diri sa ju nuk e ndroni gjenjë në vetë vetë Prej shpijës vetër kush ndërej që shpij të rejë Allahu zbriti cikla Prej qilë e uranitën ato vetë Edhe kuro qovët ti në menjës E ma ndërtu me dhe eshtru me dhe hinëti Jo Allahu deshti që mësë të pëngon t'i Ti t'aban me durët e t'u atë Ajë nuk pëngoj fare Po të mdihmoj bile Ajë afrojnë dhimën që ti e ndërtove atë Po janë nga ishtine ti durët E punove ti me durët e tua E mbulove atë dhe zbukurove ti Ajë thra për i qile vetë Kjo qetra halamahis Kjo qetra dhe mahis nuk bjerën për i qile vetë Katiluhum Ju azib humullahu bejdikum ويخزيهم وينصركم عليهم ففتنه دورن ايو اي له بروبليم شي كني اذا كريني بود مع دورته ايو عطا يو نديمو يون الله جل جلاله يلقي في قلوب الذين كفر الرعبه فرسول الله عليه الصلاه والسلام يشكو ان تتداعا وما الامم عليكم كما تتداعى الاكله على قصفاتها Tha edhe pak, e përndohë këse në pragë është që popu i qërë që sulmojt edhe me, me, me epshtë të malë që sulmojt e që hanë si që hanë fëmi të hundë pjatëm. Popu i qërë. Këto janë atë të hadisit Muhammed Mustafa s.a.s.t. Peshëf po po një gjertu i hungr. Falija Rasulullah, "A min qillet nahnu yawmidin?" Fa pre i pakicës të numrit vogël që do të jemi a dita. Fa la. "Bal antum yawmidin kaseer," fa yaditin shumë, fa Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. "Ju a diti shumë? Ju jeni vetëm shqiptar 20 milion, po ku byjet?" Sa këtu aj pra. Po ju vetëm zyrtar jeni mbi 20 milionë, më ku më ju xhet? Faktikisht ku më ju xhet? Ju jeni në miliardë, 700 milionë muslimanë, më ku më ju xhet? Ku jeni keni hina për vrimë? Kë lini na për menjame zahevetu zheruna para vini e parsin vetave, po banoni në spija të xahinave para islamik. Ju keni faktisht, faktikisht në tulenet e ardha që s'mbi ju xhoni momi. Keni i falë shumë, a shvështir me ju në dërë, keni rapa lift të poshtë, se jeni kalabalëkësa Rasullallë, 1.000.000.000, ama njëoni mendon anglisht, e ku me gjithë? Kjetëre atë u mendu frëngisht, njëoni mendon klintonski, njëoni mendon bokserski, njëoni mendon karatezki, njëoni mendon futbalski, njëoni mendon zemljodelski, njëoni mendon ë, ër, italiski, e, e ku me ju gjithë pra? كم كم يوسا يويني شوم ذافر بل انتم يوميذ كثير غي يدي شوم فلا يمذ ولا يمذ ولا يمذعن الله المهابه من قلوب اعدائكم فولكنكم لا بل انتم يوميذ كثير ولكنكم غثاء غثاء السيل فشوميثا نومري يودا دي تينجان شكومس اووي تراذوم كوردبيره شومشي A sai krijë sraka çi bien turbullina mbeturina çi kalon katundi i merr me vete në fillim aty ka shumë ujë po para dhet nuk ban A ti ka shumuj për me la nuk ban A ti ka shumuj për brum nuk ban A ti ka shumuj për temum nuk ban A ti ka shumuj për me ujit nuk ban A ti ka shumuj për arat me i marr me veti ka shumuj Shelnët me i shkun për e veni ka shumuj Shpjat me i rënu ka shumuj Për drumët e dhe katët me i mush ka shumuj Dezi me marr pare hajnat me marr për i dozit Ka shumuj për që dhe sëmë s'ka kërgjajt Tha ju jeni shumë A ma jeni me mid njeni qetrin shumë Ju jeni shumë me ingrarë e volëm dhajnë laot. Ju jeni shumë shkër t'ju thdoj e hoja me bleqin së takë për bura shkër t'ju bleni altan dhili rajinë zë në ardhinë në qafë. Tha ju jeni shumë, amma jeni so, so, shkumë deti. Tha amma zëbëdu, thë jërëhëbë gjufaë, thë ajo shkumë so, e deti, thë allahu gjëllë gjëllë hu, në kërani kërinë, thë so, tefumë di deti dhe mbaronë. Kërë të beret, se jëzë hapo gjufa, kush ka qenë s'kajt detit, kush ka nejtë në s'kajt detit një orë, me pas e dalga të hedhin shkumë në zalë, e kush këta e dalga në deti prap, atë shkumë në s'is zalë, më njëherë, se a fanë më zë dëbëdu, se jëzë hapo gjufa, Shku mahin zalë më njëherë Wan ma ma janë faun nase Fa jem guzu fil ard Sa ajo qka i ban njërzve do bi Ajo bin edhe rritët Ajo kihet edhe kultivohet Ata që i rritën edhe kinhet edhe rritët edhe kultivohet Janë vetëm një grup njëzën këtë bost Ato nuk janë me numër Ato janë me vler Ato janë me kuantitet Ato janë me kfalitet Ato janë pak Sa Allahon kurani kerim Wa kalilum ma hum Sa pak janë ato Wa kalilum men ibadje shëkurët sa Allahu gjëlle zjelalu pakita po edin, sa Allahu në Korani kemë rrgjelun, letu li hihim tijara, wala abejon anë dhikri Allah, sa burat të silet nuk i trahton kjo botë, sakrifikojnë, bojnë kurban në kohën e dur, bojnë kurban në kohën e dur, për të pa popullin vetë të ngritur, për të pa popullin vetë të ngritur, nuk jetojnë në iluzionët e asaj se, qërë të pojnë, ma i meqë mi u që u folin i fjallë, fa bërgj Ma i meqmi U që u folë një fjalë Tha bërgjën e i kanë E halakatëm në, për, në, në vordët E kësa i bote E në palët e letrave të kësa i bote E halakatëm shfar bërgjës podel Shfar bërgjës podel Se dim shka kemi kryna Unë më ndojë se ne javë kemi bërgjë Ne i kemi bërgjë Evropës E jo Evropa neve Ne i kemi bërgjë ative Si s'ja kemi që Islamit Ne i kemi borxhative çate, këtë pa shehë Shahe Solencirit këtu, ne nuk e vazhduam ne, na kët borx jam kemi. Jam kemi me vërtet. Edhe duhet me ditë evropian kanë drejtë ta më kritikoj, se kët dritë nuk jam kemi ju atë. Po ta kishin pa kët drita tëndoshta do të ishin mataf me ma edhe marti kasën. Edhe unë lut Allahun xhellah gjëlle xelaluh, ne kët civilizim anjerosi anatëtë, të kalojnë në islam se janë më një herë para nesh, e mendoj se kanë çka më na kallzu për islamin. Në këtë kod po thojmë shpesh herë o Zot, mos e bën ti çiqërd që që kalojm në islam me pamundur. Tu na pa neve, mos e bën kështu se s'ka nevoj. Jemi balla bel antum yawmidh kethir, fëmi balla. Ka von fantitet. Po bëne që kush dojen këtë dinë me Allah ta ledhën këtë fërmodhe. Të studion këtë Kur'an pa mlarte mal, të, të shafë në normat e tij se çiqë jetohet, të shafë në normat e tij se si si si ekzekutohen gjonat, si zbatohen gjonat në këtë botë sa pjesa ligjore e këti dini sa është e bukur, pjesa shtetnore e këti dini sa është e bukur, o nga ushtarake e këti dini sa është e ambël, sa mos mështë një pleç, mësusë i njerëzirë, sa mos vra një pleç në luft, sa mos vra një granë luft, djemve që i solën islami në këtë troje, sa mos vra një granë luft, sa mos mështë mëgjtë një sminë luft, sa rullu prej grave që kanë sminë në barkë, Keni kujdes Mos vrit një njërës që i miren me që eshte e petare Vetëm nëse shifni në to një praktika Po një përvoj të rezikshme Sa mos i shkelni arat e mbjullën e me bereqet Mos shkelni një arat e mbjullën e me bereqet Sa mos prani pëm Mos prani pëm O bota e jashme dhe e mrenshme Islami nga kamzu mos me kput pëmën Islam namzaye ke as civilizm mos ekput jethin na pemen te vorrat mos ekosit barile vorrave mbi vorra derza shijelbert e kan than fa iza yabis fa la bas ka than e masit fat sprish pun masit fat sprish pun se e jelbertan bi varin e muslimanit fa ta staghf allahumma astaghfir li sahiby oz Ti që është në vërë këtu fali gjunohe E përna përmeta thaj gje që është të gjelëbër Ju, ju pakonë Allahut këshijat muslimanve Jemi naka eduku këdin Edhe fleta në pëmën e vërrave dhut Me qenë mbrojtur nga dora muslimanit Ne jemi këto edhe qërë Nuk jam shembul për ne Por ne jemi shembul për gjith Edhe duhet të jemi shembul Duhet të jemi shembul në kur nuk e bojmë atë e që e bojmë qërët po kur në imponohët kur në bod nuk reka mgullu në sinat që tërkush vashneme inderuar musliman o oh besimtar inderuar o oh gjemati gjumos o oh gjemati mi harabit Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam të razahuni të razahuni prej gjumit bashkohuni bashkohuni Nëse duhet të bani një punë për një një qëtërin Duhet të të regoni një një qëtërit hafta Se ti prej muës banë në utut Ta di e shdojoni se prej qëtërit Duhet me lejti lirë Nëse duhet të bani një dishka Urgentisht Duhet të bani atet Të të regoni një një qëtërit Se para Allah të dua I dha ahdab ta maran A khbirhu, anëhu, anëka të hibbu Fa Rasullullah alesat u sërat Si ta dursh dikan para Allah Kalzoj se të duhu ثو يوندوتي لن من الله جل جلاله edhe çetër dashrin mos e duj zati ashta dursh dikan duëmrenda foazave duëmrenda regulave ahbib habibaka haunan asa an yakuna baghiduka yawman ma kur ta dursh dikan duë ngadal ngadal te ndoshta nesër se don u aidha u aidha karehta ahadan wabghid habibaka haunan asa ai yekon habibeka yoma ma atici se don mos e duj ka dal ka dal se ndoshta nesër e don kur pra mos ugut el ajalatu mina sheythan mos ugut se ugut mjas nxitimi ash pun shejtani korigjo mos ugut do me thon korigjo korigjo shumë herë mos harro se i keçi joti ash më mirë se i miri i huaj mos harro te keçin tonin e ke obligim me përmirësuj jo me sulmu e ke obligim me me kritikuar me kritik pozitive, kritike e cila kritik kritik si kritik i sjell mirësi atij, kritike e cila i sjell përmirësimi atij, jo kritik larguese, jo as i kritike që e largon ata prej rradhave. Fa wala yanz'anna Allahu al-mahabata so, min qulub a'daikum. Fa yurin shum, pa anmikut Allahu do t'javë hak frigën prej zemrës. Anmikut juaj, sa so do t'javë hak Allahu frigën prej zemrës. Ajë do të i pitonë bindjët se ajë s'ka nevoj me tututë. S'ka nevoj me tututë. Nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj se ti i ke plosu kejt kushtet për mështë me tututaj. Shtëpit bukur, përdet bukura, kerat bukura, nuset bukura, duakat bukura, dritaret bukura, Edhe ishi qënë ato me knaqësi, fotelet e bukura, mobiljet bukura, tilat bukur, dhokat bukur, gjepat bukur. E, zora, zora po, a ki të shirë me ditë të këndër të në këthaj që isha? Një gjallit i thalë me një venë baba, i tha, o, oh, bje, ka marë me të thërë se pëmdurë se shpia ishtu përshu me një venë e gjallit. Tha, shka për duna? Këtu i tha, babos mërë, shka për duna? Këtha, o, bje, ka marë me të thërë se pëmdurë se shpia po më duesh sa të shpia për një punë shumë të modhe që ashtë së neti kësa i bote, sa ti si duesh me ka zubu e shka ashtë a i së neti kësa i bote, sa, po për sere i sa të shpia mu martu, me të martu, a i kishë një gjonë prejnë e mbante me dorë dhe e fshinte me një harë, sa, unë jam i martu më bom, fa ku kur i martu, sa, me ketë që i kam më prejnë, sa, unë jam i martu, sa, me ketë që i kam më prejnë, sa, unë jam i martu, tha, tha, jam, martu në për Kështu pra, nusë e mirë, nusë e mirë që nuk plakët, asë një harës bote vjetër, ajo gjithmona është nduvak, ajo gjithmona është re, ajo gjithmona është stolisur, po për atë, për atë gërshetin e asajnus e ashe lidhun, ajo që populli për i thotë për e dojmë shumë, e s'po po banë për të heqë, unë nuk e di aji që i zboni për një punë heqë, që shka më rita, që shka guzim me lipë shumë njone prej bujqive se ka punu si vetë fushën heq shka ka ki në veshë shumë a ka drejta ki me lip në veshë shumë njone se ka qel duqonin gjithë verën heq a ka drejta i me lip shumë njone se ka punu zanatireve gjithë verën heq a ka drejta i me lip shumë jo këto skall drejta tërp ashtë me të dhonë atë eshi se ke mëritu tërp ashtë me të dhonë një gjopë a mërit nuk shkonë letra padrës të rgjunë në gjete Wa lam tasluk mathalikaha fa inna as-safinata lam tajri ala al-yabsi. Tipa e don shpëtimin si kika rrugët e shpëtimit, ani e dukhetin tha, ato hetin vetëm nui. Fa wa la yanzia 'nallahu al-wahnata fi qulubikum, fa Allah qameu mjeu juve. Dabsit, dobstit kam jaqmiell në zemrat e juve. Fa niya Rasulullah wa mal wah. Fa shkan dobstit pro Shka është dopsi që e merë guzimin E shkull nguzimin Guzimin nga zemrat e tonë Tha Rasullullah a.s. Dijona Edhe këto me nënvizoj Edhe këto me nëni me veti Tha Hukbut dunia Ua karahia tull me ut Tha Dashuria ndaj dunios Edhe Mos dëshira për vdekje Dashuria ndaj dunios Me ndërtu kët Edhe mos dëshira për vdekje Ska qefë atë herën atë ku, kur t'ju hadë gjithë, ska qefë një orën i p'juve me dikë, me apër me ndekën, e lonë mendë këjtë. E thotaj, borët bos, borët bos i popullit, e thotaj, na, ska gajnë, prit, në kështë, së atë i pesë në dimë dhejtë, prit se pesë në dimë dhejtë, nuk banë me prishë, se ajë një minutë para daunit prishë, e për shka të gajnë, pra, prit një tre daunit, e, eh. Pritë se përre daulli Ska pritë se përre daulli Ska e pritë se përre daulli Ska kur dul ma ismëra Misë kishë pas në katonë daulli Dulli punë Se daullëgji s'kishë pas E kur s'ka daullëgji A ra pra daulli jo. E shka duhet atë harë me bo pra Në atë rast Njoni duhet me dal me vikat Pra o oh, katonon Sa hati iftari të bo Hani Hani, edhe kje ka me drejtë, ka pa diellin që ka për ndu. Ti ka me drejtë, e ka pa hanën e, e rek. Bajralu bota. Ashuadil, ash i drejt, ash emanxhi, e ka emanetin, ka të drejtë me lajmruse. Hana Ramazanit për ndaj. Shti siemi toni numo. Jemi, një një, jemi të, shti nuk ka Ramazan. Shti jemi të hongër pik drekës. Nuk ka Ramazan hani, hani li nis hani. Se siemi toni num. In deruar i xemot. Sa dëshira për ndërtimin e dunjor deri në pikën e fundit edhe krahi e Talmud, ta nuk joh ditë se çu vatar. Ose ju ditët e thë dini pse nket vot ditët. Harroni faktikisht harroni mendje ju hoje me vëmendje, ai ju thot juve nëse dëgjoni me vëmendje maraxhem, nuk ditët di herë. Vetëm një herë. Çajon një herë duhet me qenë për emnin e Allahut edhe ngritjës të fjallës ati. Qajon një herë, duhet me qenë në emnin e Allahut. Se përndrishe si mësjetë në emnin e ati nuk pagud. A edhe në atë rastë vdisët, edhe në ketë rastë vdisët, të di rastët i ke thonë sa i botë e lamë të mirë mo, po njenja pagud, e qetra nuk pagud sa Allahut gjëllë gjën e luhu. Pse kështu? Ljah lëk. Men heleka anë bejjina, wa jahja men Tha, aji që ka bëvendos me humbë, në të humbë, për nësi të mësoje, thashtu humbët, aji që ka bëvendos me fitu, në të afitoje, për në të dije, thë e ka fitu me mendë. Tha, Allahu Gjellë Gjellar, u banjav me dhije, nështë shkoje këpë, nështë shkoje kur kuj përshë, Borgje keni më ju thonë se njëherë disët edhe ajë njëherë i par Allahun du të me qenë. Talë jahleka menheleka anë bëjina. E kur zdojë mos me pëllësinë të bëhatë helatë në emlin e dreqinë. Wa jahja menhaja anë bëjina, a i që i donë me ungritë dhe me qenë ingritër dhe me ju paguit vë primi, ne të bojem në emne Allahu gjëllë gjëllë uhu vë gjëllë shanu. Evropa ka korë suksetë në fushën e zhvillimit të fushave të rafshëve të kësa i dunjo Fashë në filimin e dërthit bazë kam në. Në kam bazë. Mësus të ton, të i mësun gjemë të ative shumë mirë. Gjemë të ative u kapën për diturin që në alam. Ato hesë në ametëm, kur gjozë ka ndohë që të rësenë. A kemë vizitu i x-universitetin në Fransë dhe një herë? Në Paris? A ke qenë në universitetin e Sorbonës me poshë ka kamë renda? Kur qëkoj qëta për rësisë? Si qëkoj që Sorbonë, edhe nx-universitetin në Paris, e shiqoj ati i kanë shenua ato përhirë të mësimë dhënsave të mëdhaj, i kanë shenua emnat e burave që i dhanë mësim, pej ditë të sahafjës universitetit me gjermat e bakrit, i kanë shkrujt me një stem të mave, nëndet e tetë presje 5% janë emnat e muslimanve. Mësimë dhënsave muslimanë parisë. Ashë realiteti pa muhushëm. A kejtë të shpia disket kompjuterit? Galaktikën Shkote shpia Dullin pazar Blejni disket I cili disket i qep Rotullimet e hafësinës naltë Në të vjekteve qi e lore Edhe përcelin kompjuter Trose susën e emërtimit Ku bajnë emnat në veti E ti qëtë ilzit me emna Ato 85% të ilzive naltë në vasion I ka në emnat islam I ka në emnat islam Emnat e zbuluzve Emnat e ulemove Që i zbulun ato Aje kë chart në në në në në afërsinë e për studimit edhe të ndëmbave për të përmëdhit se pikarredhi kjo e kanë chart shkruar filan Ili i madh i zbuluar para 700 vetëve për ikti dietare islam, astronomi islam. Filan Ili për astronomin islam. Kjo objekt për astronomin islam. Ki boshti i ndë për astronomin islam. Po tash niktu ke një garnitur njerëzve që doin, s'kan faj ata, ashtu e jetën. Ata s'kan asnjë si faj. Do i më imbehet tërdë kësaj çështje, s'kan faj ata ashtu e jetën, se ato e jetën Avicena. Çka më thonë? S'ka faj A i Ibn Xion. Ai më thë i quaj Avicena, për shkak se Romakët ditën përmes me artit, Xanzijat, tertë tertë emni i vërtetati. Tertë të emni i vërtetati më mësu Ibn Sina. E tani me prit ato kushahsh beki e për t'i thonë hoxha ati se është një mjek i cili në vitin 900 bën operacionin e Sinit. Edha është një filozof shumë i madh, është një komentator i islamit shumë i madh, është një astronom shumë i madh. Ai është i bënë mbi 1000 barna të medicinës për shërimin e bimë të mundjeve, e ka emrin Ibn Sina, dietari i islamit. Por mos marrër më të dekjo, ju vuni në u evropizojni ati Avicena kë janë ishte në mos po del prej Romës elbet mos po del prej Milanos që mos kaloj futbollball futbollin Inter Milano elbetji mos më ardhet as ajo kështu u bë me nënë e, e Kindit kështu bëhem me nënë e Ignisina aty ibn Khaldun po i, i thon Paldom do ktu po i thon edhe njerëz me titull të lartë ardhimit do në më folë ibn Paldomi kush ia ja Paldomi sot dje nuk po e dimë edhe na e na kur do të adim vëtë vetën, kur të adim na të kërë jurë, un... kuj pëjnë gjojnë kjo? Kërë pëjnë gjojnë një një një rjutë, gjëmotin dërshëm, njënë i destit ban hajgare me së që në vetë, destit lunë me të një lojë, e ishte mërami. A e kishë parku kërën në reflektorin e qitetit, së që vetë, ja heki numrat ati, ja veni numrat e kërët vëtë, kërët së që që që që që Tha, më kanë vëllë kërën. Tha, më kanë vëllë kërën, kështu, u habita, kë nëmrat i shqip, më kanë vëllë kërën, shka u deshtet vajtë, a nëmrat i shqip ati shka që të stënë, a ka paski problem zgjidhje, po, ka pas zgjidhje, me pak benë. E shka me bo? Po? Qelsin bravë. Qelsin me pashtin bravë. Me pashtin qelsin bravë, e bravën si a pandru. E qelë ke kërën e vetë, kur të një ke mrej sa qenati pa i ja xhirë numrin mbi përjashta na shkoj imrit u i xhirë tabela ti përjashta numrat kush ka për të ikikun a ka ke qe kush koi ki pickapover s'ka pat mrenash ka pat ngarkut kësh karkojesh ka këti përjashta po për për për e mbylli pra po them na po e lexojm historin masi po e shkruajnë çert muslimanat nuk e kanë për obligim me lexoj historin e shkruar te çervë e kanë obligim me shfru historin e ka shumë dallim te malljit ti ta shkruish historin edhe ka dalim të malë të aledzojsh se që ka të aledzojsh të shkruaj prej qerve je argati qerve ta shtim doke të kejt qarë në lidhëm e historien po kjo e ka formullin ma vonë edhe, edhe një fjal edhe desin e sotit për mbyllin musliman nuk e ka në obligim me shkrujt historien shka fa veshti thash musliman e ka në obligim me shkrujt historien po kjo është gjyks e kohë ka është që të thenë muslimant e ka në obligim me lind historien Ata, ato e ka në obligim me ndërtu historien me pjell historien historiat është kinch i muslimanve e ta në gjemë të ative a ta e shkrujt sa ke lezu për historien e islamit të që është ndërtu për i dorës muslimanve edhe a shkrujt për i dorës ative sa ke lezu unë e di sa ke lezu zërra zërra Ef ai diellë çka ke lexuar, ça çka ke lexuar. Ja Stipečevićin, ja Ivan Đrići, ja Čibreliovićin. Ja has tlavista, ja lugjet e verdha, ja lugjet e kuqe, ja lugjet e bardha. Jo lopicitim. Nuk të kam asnjë alarm me lexu se histori me undir, histori me vjam, historit islamit, historia të burrave që prinin islamin. Si, si, si Ibni Sahidi, a i qio dhe heqi ushtërin islame, në shekullën e umarën një kaptabit, edhe ki ishtën homos, e spjeguar prej neve dhe ulemohën e para neve që kanë kalu, ata i dërguan u marën një kaptabit, një letra dhe i thanë se emiri jonë, kemi problemet të mdhame emirit. Tha, njoni prej problemeve që kemi me ta, a i po delvohën për në ta konë neven. Emiri, po delvohën prej shpijet. Sa problemi i ditë, një ditë një avët a i spodel heqë. Spodel heqë i ditë një avët. E për një istipsar, omër e një khattabi këtë qështje në letrën e ditë u përgjigje mirë. Sa qëka është qështja? Sa ja e mire lë mominim. O ti madh, o, ma, i madhë, oma i madhë i jonë që i agje për karaspekti. Këto që letrë, për të kanë shkrujt tje letën se onë për vanohën për ditë, edhe një ditë një avës për ju dalë para, kanë të për dit për dalë vohën se nënën e kam paralizume, edhe gruën e kam tësmuar, për i fshin, shpien edhe për i baj punët, për i japa ative me ngronë, për jam prega diti për tanë ditën, e deri për i kri këto punësën për dalë atje. Sa për qështën e asaj që një dit një avës për dalë, ushtarët e mi i kanë kejt, ka dika tesha, për i lajnë e për veshin, a unë kam vetëm një katë, a diqka për i laj, ato për dur Kto e jeni atje në kafën e pri? Kto e jeni atje në kafën e pri? A ban me tyt pra. Fiçi na ka pri një ditë e kush na në prin sot, ajë janë afër. A kanë të përbashkët diçka? Jo, ata që na prin never sot, edhe ata që na kanë prin një ditë nuk kanë të përbashkët. E pra, çolla pali ishte më suksesshme. Kush është më i civilizuar? Ai çai i jivesh katin më të bukur në këtë votë ban punën me atë ligj. A qaj që s'ka me vesh Sot kur t'i lajë rinë mrejnë atërt të i të tërën Po në heqë një popull asisoj Si që kisht, i kishtë ajë sajidi A sartë e vetë në homus Kusha është i civilizu në këtë rast Cëllë e mirë është i civilizu në këtë rast A e mirë i sotit është i civilizu në këtë rast Cëllë i nuk din në ngit A e omar i më një Abdulazizi Cëllë delegacioni romak Kërë fiti për qeshni në shtetit Të p that si je Abdulmelikis nja Abdulmelikis të gjalli vetë fa mirë jemi po para se që tregoj e shimin i qiri edhe ndezit qiri në qetër ajo dhe heshte e shtetën 31 milion km 4 orë fa Abdullah i dheq rahmetullaj a legjali fa Abdulmelik i amirë edhe shohë që amirë dhe unë amirë jemi tha kemi borgë fa 14.000 derahemi kemi borgë shpije fa mirë që nga tregojë po qirim se shime kete kallë në qetërin fa deri sa isha tu përgjigjë për shtetin ke qiri ka i s Kur njësa më u përgjigjë për punën dhe shpijës, ki qiri kja jemi, shkja kam blion me parët e mija. Dhe une nuk përgjigjëm për qeshje familjare me zjarmin e qirit shtetit. Këto e kalpru këtu. Këto qtit për e qojnë të mrena. Këto qtit për e ngushtojmë. Na për e ngushtojmë, për e bajmë mad vogël. Për e bajmë mad vogël. Edhe argumenti të mundi që për e bajmë mad vogël edhe për e mbilim dersin. Sh Shka të bashkon me të, që të bëzojmë? Shka të bashkon me të? Shka i keti ato në Kishmirat, a për e voglëshmi? Shka i keti i turkim? Kur gjozë e keti i turkim, e dafë, gjikësër e qëllëm, pullat e shpërësime keti. Kjozë e keti i turkim? Kur gjozë e keti. E a i turkim, shka i keti i arabin, shka i keti i malizia qënë, shka i keti i indolezi, atë zimin, atë zimin, bila ala ma dishkat anena, atë zimin, që ashto? Keq haroza i zivinash la ilaha illa allah kjehet rilaha illa allah kjehet rilaha illa allah keq to ka nje imam keq so ka nje mihrab keq to ka nje din keq ta nismet keq kan nje zot keq kan nje kuran keq kan nje vërtet keq falim namaz xhumoe e kur keq jen haxhi kipohaje se sa interesante ai pe kongresi bukur ku përfaqësojn keq ngjyrat edhe keq juot me një qëllim Edhe i kipato, edhe kjarë të s'ke mujt me u kalëzuk t'ive qunave tonë disave pak janë, po pakohë në shala halëse, jo, se ke kurgjohat, se ke kurgjohat, e ke në diska, kete ke në diska, e po si e i civilizumë, je pak pra, nuk je shumë, je shumë me, me, me numër, e je pak me vlerë. Dherën e javën e arshme, a kulu ka uli hedha, wa astakfurullah aliju e rekum, istakfirullah aliju e rekum. Astakfirullah aliju e rekum.